Podcast. det er nu. Det er nu Skal de tjekke om det virker? Det Det nu. Det er nu, det er nu, det er nu, det er nu. Anders. God, god eftermiddag. God eftermiddag. God eftermiddag. Velkommen til uh, Radio Kom, uh, som at vi har valgt uh, sort spider. Oj, jeg er helt uh, panik nu. Gå ikke panik, fordi jeg tager den her grund. Jeg har været inde hos uh, Tony Scott. Og fortæl hvad så. der kommer i programmet. Ja, og uh, Anders, imens jeg lige uh, gør klar her, ja. fortæl, hvad det er, der kommer i programmet i dag. Ja, det, uh, der kommer noget dejlig musik. Og uh, her blandt et nummer, jeg glæder mig meget til, som hedder Our House. Med uh, Crosby, Still, Still Young Ash. Ja, og så uh, kommer der også uh, debat. Uh, Klynk og øk mm -hmm. kommer. Er det ikke meget tidligt, vi tager uh, programmusik nu? Jo, men det var heller ikke meningen. Nej. Det var bare lige for at holde tid. kære venner af De Sorte Spejler, eller kære lytter af De Sorte Spejler, velkommen ja. til... Dagens udgave af De Sorte Spejder. Og hvis du allerede nu sidder i en bilkø, øh, så er du meget uheldig for det første, fordi ah. det er endnu tidligere at sidde ah, i en bilkø. Ah, men okay, ah. uh, hvis du gør det, tag det roligt. De næste to timer har du i hvert fald to venner i radioen, som ikke ved der noget ondt. Og jeg vil sige, at... Uh... Også hvis ikke du sidder i en bilkø. jeg vil, sgu, jeg bare, jeg vil bare... Også det, hvis du er du klinikassistent og allergisk over for, for amalgam. Så er det også nu. Så er det også nu, ja. at du har to venner. Nu kan jeg huske, hvad det er, sige. Nå! No. Jeg vil bare sige, kære lytter. Ej, hvad var det, jeg vil sige? Ej, jeg har glemt det. Ej. Kan vi gætte os frem til, hvad det var? Nej. Nej, det var vi ikke. Hey, hvad fanden var det? Hvad var det, Mens du lige tænker på, så kan jeg sige, at det er onsdag i dag. Ja. Det betyder, at øh, vi skal have, have trendforskning. Øh, forskning. Det er måske et er måske stort ord. Fordi vores trendpanel er i læseferie. De fire unge piger fra Kristhavns uh, Gymnasium er ikke i programmet i dag, fordi de læser til eksamen, hævder de. Men til gengæld, så vil vi Gry, Gry vores relationsmedlem kom ind, og det var det, jeg skulle sige. Og fortælle ikke. trends. Men det var heller ikke det, jeg ville sige. Men det, det skal hun, det er rigtigt. Uh, skal, skal hun fortælle klæm. trends? Jeg er bare klem. det. Ja, det ja. hun ikke. Det synes jeg. Uh, hun ser bare lidt angst ud lige nu. Jamen også, fordi... Uh, og det, det skal ikke så være Det amerikanske nogen. trends. Men, uh, Please, go eat Oreos. Ej, Oreos. Double stuffed. Er du højt, have... Oreo er verdens populæreste småkang? Den smager, edder man også godt. Ja, altså hvis man lige skruer hatten af, og æder det der hvide stags ind i midten først. Ja, det sagde hun også i går. Nu skal vi i gang med... Altså, jeg har jeg glemt det? Jeg, jeg ved godt, du har glemt det. <laughs> Fanden, var det vil sige, mm hende? -hmm -hmm. Skal vi spille en stykke musik med, hvis du kommer i om Ja, så tror jeg måske, jeg kan huske tilbage. Har du kommet om det? Nej. Piss. Men bare lige for at trække tiden lidt ud, så vil jeg bare sige, at øh, Mikkel har spurgt os. Mikkel? Øh, han hedder Mikkel Andersen. han har sendt os en mail på satinsynkelsenabler.dk, hvor han har spurgt, øh, hvilken bil er jeres favorit sportsvogne oh, oh. synes, det kunne være meget sjovt at høre. Ja, det er vi glade for at og fortælle. Og hvilken sportsvogn der er... Ja. Men der må vi nødt til at dele det ind i klassisk sportsvogne og kontemporær sportsvogne, yes. fordi man kan ikke bare tage en sport, nej, nej, nej. nej, nej. Øh... Sejt først. Kontemporær. Kontemporær, altså moderne sportsvogn, øh, Som, som raserbil, som sådan. Øh, der vil jeg sige, den der... Øh, det jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Øh, der er meget... Vi har fået... Det er Alzheimer onsdag. Jeg kan godt huske, hvad den hedder, den jeg kan lide. Øh, fortæl lige, hvad din hedder, så kan jeg lige finde hvor nede. i Den midten. nye Audi R8. Audi R8? Det er, den er lige kommet. Det er eller, en, eller, den er, er ikke, det en sportsvogn? egentlig? Vil du lige se billedet af den? Så kan du lige kigge op, og så kan du sige... Ja... Okay, det, det er vist spørgsmål. rimelig meget en sportsvogn. Okay. Det er en bil, som lige er kommet til landet, kan jeg forstå. Og øh, jeg er ja. så heldig, tror jeg nok, at, du har fået at vi, du og jeg, er kommet ud og kører en tur i den en dag. Nå? Og så nu der nogen, til siger, bare var at gøre og reklame for Audi. Nej, men kig på den. Gå ind på Audis hjemmeside, kære venner, og øh, kig der, hvor Star Audi er 8. Og så <coughs> se ondskab på 4 hjul. Det er virkelig en ond, ond, ond, ond, ond on, øse. Men. nej. Altså den. I hvor, i hvor er den lækker? Men jeg har slået den. Men er man, min har, yndlings... man har er råd til sådan der. Hvis du laver et par hjemmers job til, så er den her. Hvis der er nogen, der kunne bruge en uh, god konferencier til en firmafest. Så eller 1000 de... firmafester. S eller 8000 firmafester satte til snab snabbladet. Det er Han er, er, er, er, er, er, er billig. Må jeg sige min yndlingssportsvogn nu? Mhm. Ja. Det er en Bugatti Veyron. Hvad se det? Øh, den er her. Den har en topfart 407 km. Og, det er, jo Og altså, det er en gadebil simpelthen. Det er uh, verdens dyreste gadebil. Den er godt nok lavere. Mm. Og der. den kan altså også verdens hurtigste gadebil. Og det var en bil, som selv skræmte ham øh, fra Top Gear. En lille bitte smule, som ja. han sagde. Det vi Top Gear, de bare aldrig ville med BMW. Det kan jeg godt lide. Og hvem er det, der er ved at købe Volvo? Hold nu op. BMW. Øh, for han overvejer, men vi har stadig håbet. <laughs> også svenske elskere. Må jeg så komme mm. en... Øh, hvad hvad med øh, Classic Cars? Ford Ja. Der det, kan jeg ikke nej, rigtig gøre noget ved. Hvad med dig? 126 på 74. Det er mig også en god bil. Det er en hurtig en race. Hvad, hvad synes du om sådan noget, Morgan? Noget. Med lederbælter hen over køleren. Og det, det er lige en tand for øh, Grand Prix, hvad hedder den den der? Ringkøbing Grand Prix, Grand ja. Øh, men jeg vil sige, at klassiske biler, så må man sige, at er engelsk. Jamen det er bare, jeg har, må jeg sige noget, som er lidt indebrændt. Øh, der var noget øh, klassisk sportsvognstræf her i forrige weekend. Og jeg har en dejlig, jeg har en glad bil fra en Ford Mustang. Ah. Her, og så kører jeg ud, og så kommer de alle sammen ned, ligesom af strander, af mange af de der klassiske engelske Bire. MG. Jeg vinker som Triumph en sindsyg. Til alle folk. Jeg tænker, sportsvorm vinker til en ligesom morgens, måske hej. gør det. Var der en, der vinkede ind. Nej. Så begyndte jeg at blinke med lygterne, så begyndte de aktivt at, at undgå mit blik. Vil du have en god historie? Ja. En, der hedder morgens engang. Ved øh, han vel, Ja, Det kan han stadig forhålet. Det er det mange år siden. Eller Nå, det er en der hedder morgens engang. Men morgens er øh, en fantastisk fyr, som bor på Samsø. Samsø er en dejlig ø som øh, fortalte om en historie der. Han, ungerne var fløjet for når når man ville mere eller mindre, du ved, han skulle realisere sig selv. Han var blevet en lidt ældre mand. Ja. Eller, hvor vi 50'erne er så altså, tænkt, ved du hvad du... Det? det er, at der er råd, der er øh, friværdi, der er, der er hul i budgettet, der er, lige, der er rum i budgettet til, at farmand skal have en motorcykel, ligesom jeg havde, da jeg var ung. Det, det er det en vinterstue. Og må der vil have vinterstuen, det skal male historien ikke om. Men formodentlig, og så siger han på her. jeg skal have motorcykel. Han sagde han for den. Han køber. Jeg kan ikke huske maskinen. Men det var en rimelig krasspørgs til satan. Kan Det er sådan kan vi de I kører den her. Risket, symaskinen der. Du Ducati er den eneste rigtige motorcykel. Jeg har ikke en skid forstand på det. Jeg har bare en venterhand, du katter 9 et eller andet, 9 i 9 år. Danmarks mest hippemand, som jo er Oriven Ødegår inden fra Humakkusylen. Han har lige købt sådan en ICS motorcy. Du Katchy. Ducato, det er en taglig fjæt. Ducato er en vidunderlig fjæt, som Nå, også har rumlighed. Men hvorom hvor ting er, så må hun Og fås i farverne grå. Lidt mere grå. Og rigtig grå. Og rigtig rød. Og Ducati rød. er rød. Nå, vi har talt om Ducato. Nå, ja, er der er også en fjerde dobblo, som jeg var verdensgrænsige bil. Og <laughs> pærker med greb. Men dobblo, hvis du har op er op. Og <laughs> ja, det, den, dengang... det kan de ikke slå. Jo, det kunne de. De har lavet en kølergrill. Der er for størrelse med, med Jan Glæselse. Men man. jeg kunne godt tænke mig en multiplag. Uden pist. Den nye Multipla kunne jeg ja, godt tænke. mig. Det, det er en god familietro. Og vi den her, den har en høj gensagsværdi. Og man skal heller ikke tænke på, bare fordi man er 30, så vil jo jo ikke være sjov, men. Nå, men det der sker med Mogens der. Okay. Han, øh, er, er, for Måske 30 han var fra og sådan han sidste kørte motorcykel og han skulle så have den motorcykel. Tænkte, og det var det de har sådan en arm. Ja, nye. han skal, skal du så en impuls. Han skal så på tur På tur ned igennem Europa eller et eller andet. Han kører i hvert fald Alene eller hvad? Ja, det, det er historien ikke noget om. I hvert fald er han ude på en strækning en hvor han sidder hjemme i Vinderstuen. Jeg ved det ikke hans. Men i hvert fald er motorvej. Okay. Øh, og det der med motorcyklister, det er helt så på hinanden, du ved lige, yes, yes. Det gør al motorcyklister. Og morgens der han tænker, den får helt arm. Der er jo ikke motorvej på Samsø. Så han kørte stedet, hvor der motorvej, og så tænkte han, der den anden motorcykel, nu skal jeg jo lige hilse, ved, det gør os, os motorcyklister jo. Yeah. Så han tager hele armen op, <laughs> og der er rimelig meget vind for den her motorcykel, hey, hey! og så er han så ved at styrte den her motorcykel, ja, og ved at gå rimelig galt. Og han kører 60, men alligevel, der var farlig vind, fordi han tænkt. yes, det gør også motorcyklister, men øh, han har glemt de to fingre, man hilser med. Ligesom når han hilser på landposten, ikke? lige op for rattet, yes, yes. det er laugan, eller bussen, motbilen, hilser med lige. Og ved du jeg synes, det var en historie, der havde en point. Tak men. Og jeg må igen med en anden, anden lille og dåne. Øjevind gå der er deres, min. Ah, Hibemann, uh, har jo været til noget kørt rundt nogle racerbiler over i Sverige på en bane derovre. Noget præsentation, jeg kan ikke gå i detaljer. Men han får så til opgave at køre en Morgan, nemlig hjem til fabrikken i en ah, ny Morgan. Er, en, en, en, en ny Morgan. Og så kører ham og en kammerat i, i, i løbet af en dag og en nat hele vejen over til uh, lige uden for Birmingham, hvor fabrikken åbenbart ligger og køre 230 nede der på... Og der er ikke noget med, de løfter armen op eller nogen sted. Mere var der egentlig i den anden dote, andet end jeg blev misundig over at høre, at... at, at, at men det er noget med hippe mennesker, at, at det ligesom at de fede ting klæber til dem. Ja. Så man var ham, så det en ham var Jeg gad misundig. godt, hvis man var så hip, som man kunne få lov til at få en tur i sådan en Audi 8 Ja, men der skal du jo kende nogen, der er i Audi-systemet, som sidder selvfølgelig og hører radio og tænker, nej, det var det. Skal vi ikke lige ringe ind og give en tur? Jeg vil godt kende nogen, der havde en booking. Jeg vil sige, jeg gør ikke ligesom, jeg får ikke en Mercedes eller en Audi-tatturbering, trods alt. Men jeg vil gerne prøve at køre en alligevel. Jeg vil meget gerne have den. Eller ikke have den, ja, det vil jeg meget gerne. Jeg vil meget gerne prøve at køre en Men jeg plaster ikke min krop til med logoer. Man kunne du finde på at kalde Ellen for Audi's mellemnavn? Din datter der? Audi Ellen Det er meget? Um, um, um, um. Uh, en, der hedder Tanja, hun har skrevet, at hun har ikke kunne lide vores program. No. Fordi der er ikke, P3 bryder hun ikke så meget om, fordi der kan er nok popmusik. Okay. Uh, men så her hun hørt også en dag, og så kunne hun godt undvære popmusikken. Men alligevel... Så oh, tænker hun, Så nu spiller vi popmusik til dem, som synes, vi spiller for meget rock. Tanja? God popmusik, Den her til dig. Kylie Minogue og Get You Kylie Pien, hun øh, er jo heldigvis tilbage på Rettespor. Ja hun har været lige ude. Og det, hvor man kan se, at hun er tilbage på Rettesspor, det var, da hun jo øh, har lavet en øh, badeserie, tror jeg tror nok ja. til Hens og Maurits. Og så ved man, at så er man så hip, som man kan være. Det er helt korrekt. Og også de folk, der står i kø efter disse celebritetskreationer øh, i Hens og Maurits. Det er måske være dumt at stå i kø til Hens Maurits, trods alt er det. Ikke? Altså jeg mener, der er butikker nok rundt omkring. De står der i kø ligeval. Gør de det? De så er der over i London, da der var det der Madonna. Nå, no. ja okay. Ja, det var ikke så meget jo. Hvis jeg nogensinde skulle have nu når man så har fået sin Audi R8. Ved du hvad, der ville være fedt. Det var, hvis vi fik lov at designe en linje til hende yeah. hey, som Så skulle du se det over plads i foranden. Så kunne vi ja. få en stille dag. Det er ingen alvor. Nu når man så har fået sin Audi R8, Er vi dagdrømmer vi nu? Ja. Okay. Så har vi fået en, ja. Nej, men så er alt dem, der får sponsoreret tøj af Monté plus Simon, det ville vi nok så aldrig få. Det. Jeg har engang fået faktisk en bluse Jeg tror mig vil da helt til frist med at få altså, tøj for HM. Ja. Yeah. Eller sig det for lavt. Nej, altså, jeg har ikke noget med at det er lidt, øhm, jeg bliver forvirret, fordi der er så meget. I dagens øh. program i dag, ja. der er vi rigtig glade for, at... Øh, jeg, og nu læser jeg bare overskrifterne op. Der er ingen grund til at gå... Altså, kan jeg lytte og lytte med? Og så overskrifterne her, de fortæller forhåbentlig noget om det, der skal ske. Ja. Dagens program, hvad skal der ske? Det er vi i gang med nu. Ja. Claus Meier, Troels dag, bedre små klatter. Dejlig grønlandsk mad. Stor hvid bøffel. Unge onanerer med stress. Er ja, den er streget ud. Desværre. Unge onanerer ikke med stress. Nå, mod stress. Nå, mod stress. Det var den streget, men. Numerologimaskine. Mm. For tyk til tvivl. Mm. Vibratone. Mm. Tåls kløvedag. Igen. Urner. Mm. 33, 37. Anden time intro. Tips fra læserne i hjem. Det troede at vi havde dræbt. Jamen, det er inde igen. Urner. Nå, det har vi også. Ud og hjem. Trins, panelet ved Gry. Fred Nielsen. til spingo del 1. til spingo del 2. Kan man snakke om, at det der det var virkelig hvor. Øh, hvis jeg var lytter nu, så ville jeg sidde og tænke, hold da. Kæft, hvor var det spændende, mand. Er du, kan, du er ikke er du i Rons nu? Ja lidt. Hvorfor? Synes jeg synes det jeg det? bare, jamen, jeg synes, jeg læste en lidt kede, Altså nej, indholdet er ikke kædet, jeg bare læste læst en kedel op til sidst. Kun jeg synes det var spændende? Det gik et koldt. Jeg bliver gik et. Nå, ja. Nå jamen, hvis man har en lidt svag, øh, hest. Så skal man sørge for at råge rigtig højt, når man sælger den, ikke? Skal man have en stor boldpistol? Ja! Ved du hvad, jeg tror, vi to skal have? Jeg tror, vi skal have en hest. Som vi kan strile nu... Hold op, hold op, hold op. Kan du ikke huske, der var på et tidspunkt... Hvad? Jens laver fakta. Skal jeg spille nummer syv? Hvad? Udskyld Jens, jeg er slet ikke for at på Hej. Bedre små klatter, end slet ingen klatter. Bedre små klatter, end slet ingen klatter. Han giver sille, meget sjældent lyd. Bedre små klatter end slet ingen klatter. Arh, det er der af den grønlandske udgave af... Jeg Jeg Jeg piller ikke. Så nu kommer de om lidt. Nu skal ikke jeg gør, grine med grønlænder. Det gør vi heller ikke. Nej, vi gør Jeg kunne godt tænke mig at sende for Grønland. Det kunne jeg var, godt. Jeg hvor mange videoer der stod i køen. Nej. Eller? Ja, men det skal Jamen, jeg lige. Jeg har været i Grønland i sommer. Et fantastisk sted. Jeg har været på Island. Ved du, havde de sådan en konkurrence, hvor man skulle disigere en saling? Uh, det var nogle unge mennesker, der skulle vinde en konkurrence, eller de skulle konkurrere, hvem der skulle vinde plads på Galatea. Du kan huske den spændende jordomsejning der. Og så finalen, den bestod i, at de skulle dissekere en sæl, og så uh, pege på indvolden og sige, det er en lever og så videre, ikke? Og den, der kunne flest, vandt. Godt. Og så for det skulle være festligt, så havde de rykket den her dissektion af sælen hen foran plejehjemmet i Nuuk, så de gamle ligesom havde noget at se. Og så havde de rullet alle de gamle grønlænder øh, ud på verandagen. <laughs> og der var nogen, der var rigtig gamle og trætte, og de sad så og så var der sådan en bord, og så, øh, og så de der børn, der skulle diskere sælen. Og så var problemet var bare, at der var ikke nogen sæl, fordi jeg havde sgu ikke fanget en sæl. Så i stedet for, så kom det med sådan en lille bit tavle i torsk. Og så slædte de den der og torsk, når man satte hovedet op for den sæl. Ikke? Så skulle de så disse en torsk, og de der gamle, de er så så <laughs> skuffet ud. For er der nogen, der har flået sæler igen. Ja, åh oh, fedt, vi skal se en lever igen, og, og, og, og, og, og, og, og, og nye og så videre. Så fik de sådan <laughs> lige, og alle der har set en torskenyre, det er ikke noget, man gider rejse efter. Nej, hvor er de trist bagefter. Og så kommer man tur på Galatier. Hmm, <laughs> og Smile Lagjumini like glæder dig til, at øh, hvis du skal på Roskilde Festival, mm. at Sir Killedes, de kommer og spiller. Det øh, er en usandsynlig oplevelse. Jeg så med Vega. for øh, i efteråret lige til det der, det der MTV uh, Europe Music Awards. Flaming Lips kommer vi også til Roskilde. Ja, det er fantastisk, mand. Oh. Skal vi spille noget Flaming Lips? Ja, vi skal. Den der øh, med The, the Robot, hvor, hvor hende der, hun er nødt til at discipline her body. <laughs> I have to discipline my body. Den hedder den ikke, Do You Realize, kan vi ja, godt spille. Nej, det er for den plade, men for den plade er der en, der er endnu ved det hedder bare... Jeg øh... ked af det, men hør lige, okay. vi arbejder på B3. Og uh, Danmarks Radio er besiddelse, uh, altså ikke så længe nu, men er det største musikarkiv i Europa. Kun også at BBC Radio har et større, altså diskotek, som det hedder, ja. med musik i. Så længe det var. Uh, men her har vi 1, 2, 3, hedder... 4, 5, 6, 7... Yoshimi. Nej, det har vi ikke. Vi har syv numre. Okay, flimeliv. Men den, den, du okay. har, du realize, er en fantastisk snor. Og det tager vi lige lidt. Må jeg have lov at varme op til det, vi skal i gang med nu, med følgende spørgsmål til Dennis Knudsen. Ja. I dagens Ude og Hjemme. Under overskriften Sveder meget. Hej Dennis. Tak for dine gode råd. Jeg sveder meget, og det synes jeg er lidt pinligt. Har du et godt råd til at undgå den irriterende sved? Jeg er 67 år og mener, jeg er kommet over overgangsalderen, så det kan ikke være det. Hilsen Marta. Hej Hi Marta. Hej. Hej. Vi sveder alle sammen, og det er ganske naturligt. Og der synes jeg, han er dejlig og berolig mm -hmm. der. Mm -hmm. Æm, nogen mere end andre. Ingen gang løgn, men selvfølgelig sveder nogen mere end andre. Hej, okay. Hej, har du læst det? Nej, overhovedet ikke. Er du, kender du det, Dennis? Nej, nej, men øh, okay, Nøj. nu læser du det næste op, så tror jeg, jeg læser det næste op. Der er også perioder, hvor man sveder mere eller mindre, og det er virkelig. Og er det virkelig voldsomt, må du tale med din... Læge. Ja, kæft du go? Ja, for det kan være tegn på en... Sygdom. Ja, hvor er god! Men er det blot naturligt sved i varmen, og ved kraftindstrengelse, så vil jeg råde dig til at bruge en... Det er du har uden parfume. Antiperspirant. Ja, det er det jo! Det er det, det er det! Men det, du havde ikke det rigtige ord, så ah, okay. du får godt nu otte okay, Der lukker en smule for svedproduktion under armene. Tænk også over det. Tænk også over, hvilket... mærke du bruger. ...tøj, du har på. Nogle materialer sveder man mere i end andre Polo t-shirts kan jeg <laughs> sige Du har ikke med polo t-shirts Med du har noget under tror uh, Måske føler du at du lugter Men det er ikke sikkert det er rigtigt Tag mod til dig og spørg din mand eller veninde Om de har bemærket noget Måske er problemet mindre end du tror Lad os ringe til mig Så kommer jeg ud Og så slikker Dennis Knudsen Bella, Ja han under. er et studie i overflødig information <laughs> Dejligt billede Nå men vi skal til øh, det der hedder Løde information Og Anders det er et nyt koncept du har fundet på trend ved Gry. hej. Hej, Hej, Nå, hvordan var det i USA? Det var Nå, fantastisk. Prøv lige at tage mikrofonen længere op til munden, hvis du forstår. Ja, sådan. Ja. Det sagde, sagde, sagde, sagde jeg også i. Så godt. nu ryger jeg nogle ting af. Lige Så er det jo. Gry. Øjeblik. Ja. Bedre små klatter, end slet ingen klatter. Yeah. <laughs> Må, jeg Må jeg lige sige noget? lige fortsætte, inden vi går i gang? Ja med grønland og, ja. og, og det er ikke fordi, vi skal efter Grønland og er sjovt at eller jokes, eller nej. det er det bare. Så går gry. Øh, og nogle gange. Øh, <laughs> oh. æg, altså, eller skal der være? Nej, det kommer an, det jo, jeg ind i. Det lyder lidt som om, du skal lade være, når du ser på ham på den måde. Det nej, du har og hørt den før. Grønland er, er, grøn. er vitt. det er den med t-shirten. Tugle er Base. Nå, ja, den er den måske lige kanten. Det ved jeg ikke. Og det er en Freckett, jo. Jamen. Det er Freckett en dejlig lang tid. Jeg synes du vi lader skal det ligge det ligge vi det ligge. Ja, ja, ja. Også fordi at så næste gang så kommer en masse med at øh, det og øh, kan du huske sidste gang vi se grønlænder? Ja. Øh, ja, eh, Satia. Ja, ja. Så var der rigtig mange. Men også prøv at, vi lade bare ligge. Prøv ja, men som som rødhåret, må jeg sige, der har man også hørt meget pisk gennem tiden, ikke? Ja, der kom den hvide mand herop. Det er min yndlingsnummer i Kim Larsen, hvor han holder en lille tale før han fortæller om øh, i Jakken. om hvordan den hvide mand har ødelagt. Nå, har... vi prøver lige igen. Trendpanelet, i dag med... Gry! Gry, velkommen herinde. Tak skal du uh, have. Gry, uh, vores oprindelige trend -trend panel. Yes. De er, er her ikke i dag, fordi at, uh, de har læseferie. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og Gry, okay, øh, øh, hvis vi kigger på dig... Det er sådan noget, vi ikke får. Nej, men øh, hvis, jeg, hvis jeg kigger på dig, for eksempel, ikke? <laughs> We don't read. Så <laughs> er I don't know, right. so, nej, jeg siger bare Fox News hele tiden. <laughs> yeah. That's the the a, a, C, A, B. Freedom Fighters. The O'Reilly Factor. Ja. Yeah. Du har øh, en grøn... Øh, Der er 60% af alle, alle jer, som tror på, øh, at det øh, skædes en 2-7 dage. <laughs> Nej, sex. Ja. Hvad er skabelsen? Det er jorden, Anders, altså, og universet. Gud sagde, lad der blive lys og der, blev lys, og der blev lys. Og han så, at det var godt. Men før der var der jo mørket. Hvem har skabt mørket, vil jeg gerne vide? Før... Satan. Nej, ja, Anders, ja, det har Gud jo også gjort. Hvad er det, sige noget? Inden vi går ind i en... Inden vi går ind i en religiøs, religiøs er, jeg, han, han, han, det en diskussion. Skal ja. vi starte et Der vil jeg sige at øh, du blev inviteret af nogle af dem vi stammede i går dem som har fået en øh, vikingegravplads oh, så du er meget velkommen til at komme skal vi have blod og, og, og nej nej nej, nej. middag <laughs> vikingespil jeg er blevet sund jeg slår på dig med mit paps for 22. gang <laughs> vikingespil ja, i Valhalla jeg tør komme, hvis du kommer med så jeg, jeg, tror, jeg er fandme mig gerne til blod når det er det skal ikke delat øh, og så så ah hele du har stået i øh, vikingelorden i fire kvarter. Nu skal du have øl i håret. Imens jeg langsomt tisser på din ryg. Ej, det er en anden Det er, en anden oh, det er den Det svinger svingerklubben ud varmer. Golden time. Hvorfor er det altid sådan nogle så svært folk? Øj, jamen prøv at jeg, jeg læser om swingerclub i weekenden. Det gør lige, jeg også. Og, og jeg bare, det var sådan et godt billede, de så. så var bare 28, jamen så sidder dem, så der så har det, er det. Virkelig driftige forretningsfolk, ikke? Ja. Øh, både og, og så sidder der til gengæld også, øh, så, så var der 28 år i hængen, som <laughs> ja, havde en mand det. derhjemme. Han gad sgu ikke, han havde været et par gange, men så tog den ned og revet rundt. jeg har nogle gange tænkt, skulle man tage et sådan swingerclub der? Nej, det jo, Mej? det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, du bliver tilfreds, for jeg tror, at, at, at hvis, man, hvis man er, er umættelig i sit sexbegære, så er det fordi, man aldrig bliver tilfreds. Tror du ikke? Så, kan det, så, så er det bare aldrig nok. Ligesom med vikinger. var er flere og flere svær. Oh, så er det jeg er jeg ved, bare om at komme i gang for, med det hele. Altså, hvor kommer altså, vi fra vikinger nej, men, til urin-sex? Ja. Det, det, det synes jeg meget sig sig sig bare, du ja, flere Sidst op og ryggen er der rimelig tæt på urin-sex. Nu er du undskylde. Du siger flere svær, så ligger at man helt hele nøgen i et magtrum, og en masse Og svær der... Åh, uh jeg -huh. svært til. Åh, oh, sværet er koldt. Oh, uh -huh. hey, det der varmt. Nej, det, kommer ud? Kom ud af sværet? Kry, yeah. Hold op, op, Det var slet ikke meningen. Okay. Høre, vi tager tvindpanelet lige det, det er bedst, at vi skal spille stykker For nu bliver det det her ren... Øh, det var da dig. Det var bob, dig der havde... 3. klasse. Vi vender tilbage vi efter Fleming lips. Under ni mod stress. Og så ingen seksuelle under om lidt. Trendpanelet. Med gry. Fridmense. <laughs> timing, timing. Så meget radio går ind på timing, Anders. Gry. Ja. ja. Som sagt der er trendpanelet her ikke i dag. Og øh, vi skal nu i gang. Jeg afløser. Yeah. Ja, afløser. Du skal snakke lidt mere ind i med Ja, undskyld. Det er sjovt. Du har været her i flere år end os, men... <laughs> med gry, øh, det er gørende blivet. Øh, ja. Du har nogle kategorier, og hvad skal vi starte med? Jeg har samtaleemner, accessories og mad. Hvad med måde? Øh, øh, altså, det er... Det er forholdsvis det, vigtigt, jeg ja, det synes jeg Jamen, no. hører accessories ikke sådan øh, lidt... Nej, det er ud over mod... Altså, det er en brille, for eksempel, eller, eller, eller en broche? Altså, jeg vil sige, dem jeg har under... Ja, det er rigtigt nok. Du har under hvad? Øh, accessories. Men altså, jeg har... Det er jo også noget Jeg har Skal vi accessories? Accessories... Access. Det er jo ikke et ord, der er bygget på, på uh, ordstammen access. Accessories. Accessories. Der er ikke noget k. It's accessories. Access. Like accept. Well. Or <laughs> account. No, not accountant. Velkommen til sproghjørende lige. Anders, kan du ikke få det styr? <laughs> Trygge, kom i gang. <laughs> But, okay, samtaleemner. Ja. Yeah. Hvad, kommer... um... no, no. Hvad, okay. Hvad kommer vi til at snakke om i næste uge? Sådan Øhm, det vi kommer til at snakke om i næste uge, det er noget, øhm, der hedder silent parties. Så det er oh. faktisk noget, vi slet ikke kommer til at snakke om. Men det er sådan nogle uh, dating, uh, speed-dating-fester, hvor man ikke snakker med hinanden. Jeg bare der, er bare, der er bare stilhed. Jamen, jeg ved faktisk, jeg synes bare, det lyder utrolig fascinerende. Det er det rum med alle de svænd øhm. igen. Undskyld, der kommer ind på det. Bare helt stille. om vi kan høre sådan en grønten. <laughs> og, og kan man mærke en masse maver med hår. Skæg. <laughs> Så det, vi kommer til at snakke om, er faktisk øh, noget, vi slet ikke kommer til at snakke om. Det synes jeg er et meget fiffigt. Silence. Hvad yeah, okay. so er så not? Æh, kan vi ikke blive enige om, at det er doping og det østeuropæiske melodikomprimafia? Godt. Næste kategori. Okay. Æh, accessories, fashion. Altså det, jeg sagde, det er... Det er, det er, det er ja. Slash fast. Det er det, jeg har lige, ja. Okay. Um, hot, det er tøj uden labels. Altså, hvor man ikke kan se, hvor det kommer fra. Hvor man ikke kan se, hvilke band, man har været uden at se, eller hvilken film, man har været uden at se. Altså, tøj uden reklame. Sådan noget, som Jens Branko Poulsen har på lige nu, for eksempel. Hvad har du på lige nu, Jens? Ja, det kan man jo ikke se, ja. Altså, jeg er jo lidt nervøs, så jeg forestiller mig alle nøgne. <laughs> okay, jeg er mega nervøs. Jeg er nøgne. Og det er det. Godt, ja, Hvad ja så men det jens er helt sort på. Uh, not, ja, not, guld, alt, guld, uh, jeg, uh, gul jeg, jeg vil ikke røre ja, med ja, det, jeg vil ikke tøj. i nærheden, ikke med det. Okay, ja. Arne, så det Men også gul gul er guld er bare noget, og så, og så også tøj, altså nyt tøj, hvor der står vintage. Nyt tøj, nyt tøj. Der, ja, det, yes. uh, det, uh. det sang jord engang. Næste katering. Det er mad. Uh, denne ja. her fik jeg lidt fra Karsten, han synes, at uh, mad, hot, det er grønlandsmad. <gønge> og oh, not synes jeg, det er Valdorfsalaten. Det skal, jeg skal med... vi ud med. Men skal sige... kommer med en helt vild teori om, hvordan Carsten har formidt med grønlandsmad? <laughs> ja. uh, vi sad her for lidt siden og talte om grønland, og mens vi talte om grønland, så sidder uh, Gry ud og siger, fuck, hvad skal jeg have med mad? <laughs> siger, hvad med grønlandsmad? Lidt træt <laughs> Og så kommer det på. Tror ikke, det er sådan en Det ja. er lige præcis sådan, det Grønlandsmad, det er jo sådan et vidt begreb. Der er jo både spæk og... Find på noget selv, mand. Du vil have noget med lidt mere farve. være den der vil bare hvad hvad så så not silent <laughs> diæt. Not det Waldorf salat. Ja, det er det ret, fordi hvad laver? Hvad er der gælder med nej, han nu, hvad laver selleri, altså en grøntsag yeah. sammen Åh, med frugt. Ja, og selleri kan vi også. Godt Enten det frugtsalat eller er det grønne Netop. Netop, præcis. Nej, nej du. Hvem er ja, ja. det menneske? Og så lad os klaske noget mayonnaise og så der. Det er King Waldorf Astoria i New York. Han må jo have <laughs> været på crack. <laughs> nej, han var, han var simpelthen bare forvirret, og der var pæren var gået ud på lageret, og så blev det til en Waldorf Den sidste du ikke. Der er ikke nogen. Det var accessories slash fashion. Må jeg lige sige noget? Der er øh, flere, der har øh, sagt, at de kræver, at den der grønlænder historie, jeg har, bliver fortalt. Og det vil sige. Nej, det kan vi ikke. Nej, der er nogen fra Tula Airbase, der har skrevet. Ja, men det kan jeg slet ikke. Jamen, nej, nej, nej. nej. Men, men jeg vil bare sige, at dem er oppe, jeg er oppe tule på Tula I sender en tule Airbase t-shirt herned til os. Ja, så sender vi... I til med Medium. som medium. Ja. Så fortæller historien. Hvem ikke skal jeg skal have medium. Det skal du. Har jeg mindre overkommet du? Har? Jeg kan sige men de tror jeg altså du har. Piss. Og det har ikke noget at gøre med jeg er at du på en er, en løgn. du er en du er lille eller noget, men det er bare fordi jeg er tyk. Det har ikke noget at gøre med dig, at gøre. det er jo ikke skører, jeg er lede på en løgn. Skørboen, det har jo ikke noget med det har jo ikke noget med det at gøre. Ja, det er for sent, man ser selv som en tynd. Nu skal vi spille et stykke musik. Ja, hvad skal Og vi så løbe? med et øjeblik skal vi ringe til øh... Jeg vil sige tak til dig. Jeg synes ja, det var tak en dejlig dig. liste. Og den er lavet tak. med yderst af øen. Og så kan du lige til allersidst sige et uh, uh, Oreos. Oreos. Extra stuff, yeah. Oreos extra stuff. Ja, Oreos extra. What extra stuff? Oreos. Oreos. Ja, så skal du sige det Stuff. Hvad er det for nogle Oreos, så snakker om? Vores unge venner op fra Skive, Dune og Blast Beats. Og de optræder jo på Danmarks smukkeste Festival, Skanderborg Festivalen. Og der vil jeg da sige den forbindelse på den scene, hvor de optræder. Der optræder vi også. Ja. Og løb, det vi sender vores radioprogram. Sender vores og hvis du skal med på Skanderborg Festival, så kom der fra ferien. Kom ned til os og hygge sig. Ja, jeg gør det. Jeg vil også sige, jeg har en quiz til Anders, øh, Dyne, som jo øh, lige har udgivet en plade. Fik den mm. anmeldt i Ekstraplade af Thomas Træve. Prøv at gætte, hvad han synes om den. Han synes, det var noget lort. Han ja, synes, det var noget lort. Det synes han også var noget lort. Ja, men det er fordi Treve. Jeg er jo ked af det. Det var mit ansvar, at han blev ansat på Ekstraplade i sin tid. Fordi Hvordan, jeg synes, han havde sådan et utroligt funky navn. Og så kom chefredaktøren og spurgte, om jeg kendte en, der hedder Thomas Træve. Og det gjorde jeg ikke, vel? Men jeg ville godt også virke ung, så at det lyder som et godt navn. Og så blev han ansat på grund af, det er også et fedt navn. Men holdt der er det, mange man. artister, der sikkert Han glad. har været sur siden. Han lavede en John Deluxe-anmeldelse, ikke? Ja. Han gav... Jamen, øh... i gamle dage, der var han jo sur med, med kant, ikke? Ja. Noget, han var bare sur. Nej, ja, men der vil jeg sige, at den der John Deluxe, den var faldet i min smag. Den, den var god. Ja. Det var en okay. halv stjerne. Det var også rigtig sjovt. Touch it. Ja, vi kan jeg kan sgu meget godt lige nogle gange, at det er perfekt. Det kan jeg også godt synes bare, er... det er bare hele tiden. Ja? Jamen, Fordi... Men når han er en og Robbie Williams, for eksempel, ja. så sender Hans engel jo betonklodsen sender ham jo derind under andre omstændigheder. Ja. Øh, for at de ved, der bliver beladet. Og ja. det er sådan lidt, slap nu, lad være med at hisse over det. Anders, vi skal ringe til Jesper Langbælge fra Dansk Folkeparti. Han er præst, det er han, og øh, han er folketingsmedlem for Dansk øh, Og en af de fremtrædende medlemmer. Ja, ja. og vi skal faktisk gøre det nu, for jeg og har skal ikke tiden løber. Men uh, fortæl dit kort, hvad der er sket. Øh, mens du ringer op, så kan jeg gøre det, at øh, i går i Folketinget var der en debat omkring muligheden for at sætte sine urne, øh, hvis man er død, øh, ned uden for øh, kirkens domæne. Hmm. Altså, sådan, altså, man kan jo få spredt sin aske over havet, hmm. men man kan ikke få den sat ned rundt omkring. Hvis man har lyst til det, der skal man have kirken innoveret. Og det er jo nu udsigt til, at man måske kan undgå, men Dansk Folkeparti var imod det, og der er Langballe jo ordfører på det her område. Og årsagen til, at de var imod det? Det var, så vidt jeg kunne forstå ud fra visen i går, at han var bange for, at reve skulle gå øh, grave ned til urnerne. Mm. Øh. Vi ringer op. Hvem er det, der har lejnet det Det er du, Karsten, ikke? Det er Karsten. Og ja, ja. Jesper, hvis, hvis Jesper, hvad programmet, handler om? Nej, det er bare meget, at vi ved, når man ringer op. Ja, ja. Det gør vi nu. Og, og, og, og nu ser du en for det er en præst, ikke? Naturlig. Jeg vil ikke sgu meget lige lide Jesper Langballen. Nå jo, men... Hallo? Hallo! Goddag! God. God. Er det Jesper Langballen? Ja, det er. Goddag, du Jesper. Du taler med Anders Brænhold og Anders Lund Madsen fra Danmarks Havlige B3. Ja, vi har lovet at ringe for en halv time siden. Ja. Og, og du ved, vi sidder og, og, og stemmer på i folketingssalen, så det har voldt store vanskeligheder. Øh. Er, er vi skyld i, at din afstemning måske er blevet udskudt lidt? Det er, <laughs> nej, det er, nej, det er I ikke skyld i. Ja. I er skyld i, at der er en af mine kollegaer, der er måtte træde ind i stedet for mig. Ja. Er det ok? Er det ok, Jesper? Okay, Jesper? For vi vil ikke lave noget på lade. Det er i orden. Ah, ja, det er godt. Og der var jeg lige ved at blive rigtig, rigtig. Der føler jeg mig lidt. Jeg du, lidt du, du, du skal ikke være ironisk. Du skal bare sige undskyld. Nå, onskylt, Jesper. Ja. Jamen, jeg var, jeg blev lige bange, da du sagde det til kort til starten af. Jesper, du fulgte ret. Han var ironisk. Ja. ja. Nu skal vi gøre det kort. Jeg vil bare høre med hensyn til problematikken omkring nedsættelse af urner uden for kirkens jord. Uh, ja. Kan jeg forstå, at du i går var, var modstander af, af dette projekt? Kan du forklare, hvad det var din modstand gik på? Jamen, altså øh, øh, beslutningsforslaget er så uklart, mm. at øh, jeg kan ikke rigtig finde ud af, øh, hvad, hvad meningen med det var. Og det prøvede jeg at spørge mig ind til, at det lykkedes ikke. Øh, altså, det, øh, Karen Klint fra Socialdemokraterne har, har en vision eller startede med en vision om, at man skulle kunne nedsætte og overalt øh, på naturskønne områder. Ja. Og det er naturligvis fuldstændig ude i hampen. Det er noget, der ikke kan lade sig gøre. Hvorfor Jesper Langbald? Det, det kan det ikke, fordi øh, altså, gravfreden er noget meget væsentligt for danskere, ja, for de, måske de fleste mennesker på jorden. Hmm. Vi, vi vil ikke have, at de døde bliver gravet op og ræve eller hunde, eller lejende børn, eller gravskænder eller hvad det nu kan være. Og det vil sige at ja. begravelsessteder, dem skal der være tilsyn med. Og, og det, det kan man jo naturligvis ikke, hvis man spreder Øh, øh, urne rundt omkring. Men, men Jesper, tror du, at øh, ræve ville grave ned til urner? For der er jo ikke noget altså, appellerende i en urne for en ræv. Ja, det øh, øh, tror jeg, der er rævet. Øh, et sted, hvor der lige har været gravet, Okay. Der kan en ræv typisk øh, øh, grave sig ned. Nej, måske altså, sådan en fræk -rev. Ja, det er rigtigt. Når vi når jeg tænker bare at hvis, den, hvis den søgte efter føde, så ville jo den blive svært skuffet over indholdet en ugerne. Nej, men det, det er altså øh, sådan har det været i Danmark i et par hundrede år, og med, med, med den begrundelse, okay. at det er ikke noget jeg har fundet på. Nej, okay. Øh, at, at, at, at vi, vi værner om øh, gravfredden. Og, og derfor så, øh, har vi den skik at øh, man skal begraves på en offentlig begravelsesplads. Mm. Øh, og af, af historiske grunde, så har vi et øh, gammelt smukt ord for offentlig begravelsesplads, og vi kalder dem kirkegård. Mm. Men, men, øh, men der er Gud jo blandet ind i det, Jesper. Nej, altså øh, det er også en misforståelse. Men han er tæt på. Øh, det, øh, det er også en misforståelse. Der er øh, ikke noget i Danmark, der hedder indvidede jord, som øh, Socialdemokraternes beslutningsforslag øh, taler om. Øh, det har man i katolske lande, at der går en præst rundt og strænder med en kost med vivand. og så siger man, at så er det indviget. Ja. Det er der ikke noget, der hedder herhjemme. Bortset fra, at der er jo kommunale begravelsepladser, ja. som er, er, øh, hvor der overhovedet ikke er en kirke i nærheden. De er i hvert fald totalt trosneutrale. Jesper Langbald, det var det, vi kunne nå, for nu er der nemlig nyheder om 30 sekunder. Men tusind tak for din uddybning. Hvad, hvad, hvad, hvad, hvad var det her? Var det et interview? Ja, og det var rigtig godt, og tak for at hjælpe mig. Okay. Hvad, hvad synes du, yes, yes, man... Er du skuffet? <laughs> er du skuffet? Hva? Hvad? Blevet... Nej, nej, men, jeg, jeg, jeg synes, det er en mærkelig sjusket måde, at uh, agere på at få travle mennesker, det må sige. Altså, og, jeg sige. Og jeres sarkastiske bemærkninger, fordi man bokker sig lidt over, at uh, I ringer en halv time senere, end I, I har sagt, er fuldstændig upassende. Det vil De, jeg godt have skal... lov at sige. det skal vi nu naturligvis, øh, øh, hvad hedder det, beklage, at yeah. vi har gjort. Det, det, det er ingen tvivl ja. om det, at vi har <tid>. ringet for sent. <tid>. Hm. Fint. Og oh, velkommen til anden time af Det Sorte Spider. den er onsdag, det er den 30. maj. Og øh, du hører det netop, øh, det engelske band, der hedder The Go Team, og nummeret, der hedder Lady Flash. Vores playlister, altså det vi spiller i programmet, kan ja. du høre på DR.dk. Eller ikke kan du høre, det kan du se på DR.dk, skor sig Spejder, klik vores playlist. Og mit navn er Anders Breinholtz. Mit navn er Anders Lund Madsen. Og ved siden også sidder Jens Breinholtz Poulsen, og Carsten øh, Holt, vores filosof, og Grøg Fred Nielsen, vores produktions... Leder. Medlem, ja, produktionsleder, øh, er alle samlet her i studiet. Det er jo løgn, fordi så er det også egentlig næste studie, men det er den tekniske lige ligegyldighed. Men kære venner, øh, velkommen, hvis du lige har tændt for den radio. Ja. Øh, hvis du lyttede med lige i nyhederne, så er jeg endnu mere velkommen, kære lytter, eller alle er selvfølgelig lige. Det vil sige. Øh, Nogle er lidt mere lige end andre. Men øh, vi havde netop øh, et interview med Jesper Langbale fra Dansk Folkeparti. Ja, kirkeordfører. Og... Øh, og der blev vi kørt over. Vi blev revet rundt i småstykker. Ja. Ja. Fuldstændig flået Eller blev vi, fordi de det, det er det spændende. Og derfor har vi valgt at indføre et nyt indslag, som er... Nej, det er et gammelt kendt for dem. Nå, ja, men det er her i følges programmet. Det er det på. Blitzmuren. Debat. Og medier. Major og medier om medier. Mekant. det. Øh... <løg> Og hvad er det, vi skal have, Anders? Vi skal høre et indslag, som øh, blev sendt her på P3 for øh, små 10 minutter siden. Yeah. Det er De Sorte Spejder, som snakker med øh, Jesper Langballe, taler, tror jeg. taler. med uh, interviewer. Jeg skal måske give baggrunden for selvinterviewet. Ja, øh, der var en øh, artikel i øh, avisen i går og i dag. Øh, det er så to artikler omkring øh, muligheden for at få sænket sin urne ned i jord, der ikke er tæt på en kirke. Mm. Det er Dansk Folkeparti mod ved Jesper Langballe i det, at øh, han mener at ræve kan finde på, mm. at... Øh, og det er der, øh, at jeg skal finde på at grave den op. Ah. Eller børn. Eller hunde. Ja, det ved jeg ikke, om hunde noget med. Øh, det fik os til at ringe til øh, Jesper Blankvalle. Øh, og, og så er det, at det sådan set lidt kører skævt. Men hvad er det, der kører skævt? Og det er det, der er spændende. Og, og, ja, vi spiller klippet, og så... Men øh, måske skal vi komme og ja, få øh, filosofen ind for at give baggrunden for interviewet Ja, filosofen Karsten, kommer Så. det er dig, der har legnet interviewet op. Ja. Øh, fordi... Og det spændende er jo, har vi har vi overtalte nogle aftaler over nogle det vi er jo meget nødt fordi ja. fordi er der nogen jeg ikke lever med, så er det en en gudsmand øh, fra Vestjylland. Få ja. lige dig ned. Karsten, velkommen herhen. Godt, tak. Dig ned. Det er bare mikrofonen, og du du godt snakke. Så... Det er manden der. Er. Tak. Karsten, du har legnet. Fortæl hvad der sker. Ja, der er, fortæl, det, hvad Anders, er I, i går kommer Anders Lund Madsen til os, øh, ja, og, og jeg har det er cirka glad. Hør her. Tror du ikke at øh, det vil bliver øh, Jesper Langbal, og så siger du jo, Spindelig. jeg lejer ham. Fortæl så hvad der så sker jeg ringer til Jesper i Formidals. Hvordan? Hvordan? Ikke nogen problemer. Okay. Det er lidt roligt at snak. Vi snakker lidt frem og tilbage om urnerne, ja. øh, og sagen og revne osv. Ja. Og uh, jeg spørger, om um, Jesper har tid i dag, og ja. det vores program er mellem 14 og 16, og uh, han har... Kender han tid. de spejder, Kender han de Nej. Nej. Det uh, tager, der var vi ikke lige noget underbredet. Fortal du, uh, det var et uh, satirisk underholdningsprogram. Øh... Ja... Yeah. Ej, det ah, er yeah. trækket. Træk, altså. træk, træk. <laughs> du sagde bare, at det hedder program, hvad det hedder? Fair enough. Ja. Og at det er et betræ program, selvfølgelig, så det er jo ikke sådan et uh, debatprogram. Og du mener, når når, når du siger betrede til ham, så bør han tænke, okay, så er det noget lidt mere ungdomligt måske, det er lidt satirisk. Det kan være satirisk. kan være satirisk, det er måske ikke sådan mm. helt... Uh, men teknisk set ved han ikke, at det er satirisk. Det er Nej, det var heller korrekt, satirisk, sige, ikke satirisk, vil jeg det vi sagde. Nej, Men det er jo det, vi vender men, tilbage til. Men det er spændende med hensyn til Carsten her også. Hvad lover du, Hvad lover du Jesper? Øh, vi snakker om, at det vi taler om... <laughs> Det bliver løbet af første time mellem 14 og 15, at vi okay. ringer. Formentlig efter 14.30. Formentlig efter 14.30. Det er modtaget. Og det var det? Ja. Så får du telefonnummeret. Og, og du får... bliver skældt ud af Jesper Langevælde på noget tid. Overhovedet ikke. Meget venlig mand. Ja. Det, der så sker fra et lille kvarter tid siden nu, det er, at øh, 10 minutter siden, at øh, vi ringer op til Jesper Langevælde. Ja. Der er lidt råd, lidt knas med, med telefonlinjen. Så øh, vi kommer. Her. Jesper han kan godt høre os, men vi kan ikke høre ham. Og så siger han, hallo. Og så starter vi ligesom, interviewet. Korrekt. Og det kommer her. Og, øh, jeg skal lige sige må jeg sige, ja, må jeg sige noget, inden ja. vi går i gang. De, det, man skal ikke mærke Det er, at øh, vi har faktisk ringet op til Jesper Langbal. uden at det skulle... Altså, ideen med indslaget, var, at der skulle ikke gå så meget skæg og gas i den. Nej. Det var for at høre, om det må revende for fanden. Men det blev der. Nå, Hallo. Goddag. God. Er det Jesper Langbal? Ja, det er. Goddag, du Jesper. Du taler om Anders Brændholt Anders Lund Madsen fra Danmarks Radio B3. Ja, det har noget at ja. ringe for en halv time siden. Ja. Så stopper vi så lige øh, i tvivl ja, og, øh, og så siger... Det er, så, det er nok en stramning at sige, at vi ringer efter 15.30 eller 14.30, okay. Men det finder. Ja, Og, ja. og du ved, vi sidder og, og, og stemmer på i folketingssalen, så det har været store vanskeligheder. Øh, er vi skyldige i, at din afstemning måske er blevet udskudt lidt? Det er... <laughs> Nej, det er ikke. På det mærke til. Hov, hov. hvem griner her? Nej, Jesper Langbal griner. Han hygger sig, tror jeg. Han Men har det de, Så slår lynet ned den ene side af hovedet, og altså, så bliver han to. Ja, det er rigtigt. Prøv. Keder Nej, ikke. det er ikke. Og skal lige sige, meningen var jo slet at vi skulle haft medier om medier nu. Nej, men det er jo spændende, det er jo, det er jo levende radio. Nu tilbage til klippet. Ikke skyldig, ja. skyld at der er en af mine kolleger, der må træde ind i stedet for mig. Er det okay? ja det, at... er, det okay, er det OK, Jesper, fordi vi ikke laver noget på lade? Det er i orden. Nej, ja, det er godt. Ej, der var jeg lige ved at blive rigtig, rigtig... Kan du høre det? Jeg synes, der er kærlighed simpelthen, der. Ja. Mej. Der følger mig lidt. Jeg vil være du, lidt du, super du, du, du, du skal ikke være ironisk. Du skal bare sige undskyld. Ja, undskyld, Jesper. Ja. Jamen, jeg, var, jeg blev lige bange, da du sagde det til kort til at starte med. Nej, jeg Jesper, gang. du har fuldstændig ret. Han var i ironisk. Ja, der tror jeg faktisk, Jesper har ret at du var ironisk. Det var jeg sådan set ikke. Okay, så mig. Ja med ja. mig. Nu skal vi gøre det kort. Jeg vil bare høre, øh, med hensyn til øh, problematikken omkring nedsættelse af urner uden for kirkens jord, øh, kunne ja. jeg forstå, at du i går var, var modstander af, af dette projekt. Kan du forklare, hvad det var, din modstand gik på? Det, der så sker nu, nu er vi ja. tilbage i her, hvor klokken er 15, 13, mm, mm, mm, mm, mm. Det, der sker, det er, at Jesper begynder øh, at fortælle sagen, og efter øh, Socialdemokraternes ordfører på det her område. Ja. Øh, og så snakker han sådan set løs, og man kan sige, at vi afbryder ikke rigtigt. Vi stiller Nej. ikke rigtigt spørgsmål, der øh, kan tige ham rent politisk. Det, er det der er det med reven, ikke? Ja, der er det med øh, Det er det med ja. øh, Vi kan lige køre lidt ind og se, ja. om det kommer her. Det kommer nok her. Du. Mennesker på jorden. Mm. Øhm, vi, vi vil ikke have, at... Øh, de døde bliver gravet op og ræve eller hunde, eller lejende børn, eller gravskændere, eller hvad det nu kan være. Og det, vil sige, det vil sige begravelsessteder, dem skal der være øh, tilsyn med. Og, og det, det kan man jo naturligvis ikke. Så kører jeg intervjuet dig ud af. Ja. Øh, og jeg må anløse om her. Vi har tit jævnligt snakket om Dansk Folkeparti. Ja. Og det har været satirisk. Det har ja, måske også ja. været grof, grov satire. Ja, nok. Men for en gang skyld har vi... Øh, og det ja. er meget... En politiker igen, det er ligegyldigt, hvor partieren er fra. Og så får lov til at tale sin sagring, ja, faktisk. Ja, det skal Og synes jeg da også. Og det synes jeg, også, vi det synes jeg virkelig, vi gjorde. Og Men det, så det, det, går det vi så gøre nu, det er... At nu hører vi det sidste 1 minutter 26 af interviewet, hvor at jeg ikke synes... Altså... Ja, der bliver det mærkeligt. Det, jeg tror, det er, at... Jeg har langballet her, ikke? Mm. Præsten. Præsten. Folketingsmedlemmer ja. Stiffs. Han holder det tilbage her, han er indebrændt over, at vi ringede ifølge ham alt for sent. Tror du det? Er? Jeg ved ikke, hvad det er. Af historiske grunde, så har vi et øh, gammelt smukt ord for offentlige begravelsespladser. Vi kalder dem kirkegård. Hmm. Men, men... Der vil jeg sige, der var Jesper ironisk. Ja, øh, jo, øh, der er han øh, i hvert fald det, der hedder distance til budskabet. Men, kom videre. men Æh, der er Gud jo blandet ind i Jesper. Nej, altså øh, det er også en misforståelse. Han er tæt på. Øh, det, øh, det er også en misforståelse. Der mener ja, jeg der tror, tror, er faktisk, at vi har et argument i, at Gud er tæt på, på en kirkegård. Altså i hvert fald ifølge dem, der tror på ham. Der det. Men det, man kan sige, der, hvor du går ind siger, at han er tæt på, det kan være, det er også det, han opfatter som nu rører indsviderhedsbrudet. Ja, øh, ikke noget i Danmark, der hedder indvidede jord, som øh, Socialdemokraternes beslutningsforslag øh, taler om. Øh, det har man i katolske lande, at der går en præst rundt og strænder med en kost med vivand. Der synes jeg måske, at han direkte er sarkastisk. Det er må man sige, altså, det katolik, hvis jeg, hvis jeg katolik, katolik, er faktisk. Som et katoliket nok er til jord strente at henført til noget, som I hvert Hvad nedladerne ja. i forhold til. Han ja, opfattels nedladende. Og så siger man, så er det ja. Det er da ikke noget, der hedder herhjemme, Bortset fra, at der er kommunale begravelsespladser, ja. som er, er øh, hvor der overhovedet ikke er en kirke i nærheden. De er i hvert fald totalt trosneutrale. Så pauser vi den her. Der er 42 sekunder tilbage ja, og det kan vi jo godt mærke 4 minutter og 25 sekunder i det hele Har Jesper langbald synes jeg, set ud for En journalistisk vinkel Fået lov til at tale sin sag Uden han egentlig Der ja. er nogen der presser ham, nogen der er imod ham Og taler ham direkte imod Nej, ja, det, det, Vi har stillet opklarende spørgsmål men vi 1 million er lytter og sidder lige nu og lytter med mm. Mm. Øh, Og han får lov til at tale for en 1 million lytter Det er flere end han får lov til at tale til ellers i løbet af dagen ja. Jeg er ked af at sige det ja. en gang TV-avisen eller tv 2 nederne har på noget tidspunkt over 1 million seere. Men Langballe... Men, men øh, det, der sker nu, jeg, jeg skal ikke kunne sige det, men lige pludselig skifter mandens sind. Ja, eller gør han... Lad os høre, hvad der sker. Ja, men sker. lad os høre, hvad der Spændende sker. Spændende er det. køre uden ja, Før du starter, vil jeg sige, det, der måske udløser det, det er det, du siger nu. Jesper Langballe, det var lige, vi kunne nå, for nu er der nemlig nyheder om 30 sekunder. Men tusind tak for din uddybning. Indtil videre synes jeg, at vi kører fint. Hvad, hvad, hvad, hvad, hvad var det her? Var det et interview?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 Man hvad, hvad, jeg synes, Jesper, Jesper, Jesper. Er, er du skuffet? <laughs> er du skuffet? Hva? Hvad nej, nej men, jeg, jeg, jeg synes det er en mærkelig sjusket måde jeg, uh, at agere på over for få travle mennesker, det må jeg sige. Altså, og jeres sarkastiske bemærkninger, fordi man borger sig lidt over, at uh, I ringer en halv time senere, I, I har sagt, er fuldstændig upassende. Det vil det, jeg godt have lov at sige. det skal vi nu naturligvis uh, mi, uh, hvad hedder det, beklage, at vi ja, har gjort. Det, det er ingen søvn ja. om det. At vi har ringet for sent. Tak er det? For, ja, jeg trækker lige lidt der. Ja. Men der var vi i presse, for der stod betre ja, ja, vi blev reddet rundt. På det her den her igen. Hvad hva, hva, hva var det her? Var det dit interview? Anders, ja. sæt den lige over for det, du selv siger. Det skal vi naturligvis beklage. Ja, Hvad hva, hva, hva, var det her? Var det dit interview? Og så sagde din. For du siger også... Det jeg sklippet af væk. Nej, jeg, jeg, jeg, jeg har også i det. <går> ja, må ja, ja, ja, ja, ja, beklager. <går> Og med et øjeblik, ikke? så trykker jeg på den her knap. Men ikke endnu? Nej, fordi... Nå, okay. Fedt. Eller hvad? Nej, jeg er med. Jeg er klar. Jeg troede bare, vi skulle have tygt til Tivoli, men det er fint. Mine damer og herrer, vi skal til at spille. Det er det, vi skal. Chilled Bingo. Ja. Yeah. Og øh, det foregår på den her måde, at øh, Anders Lund Madsner med et øjeblik læser et par øh, tal op. Yeah. Og øh, så ringer du ind til os, kan at lytte på 70 20, hvis du mener, at du har tættest bingo. 70 -20 ringer man ind på, ikke? Og det første, man siger, det er tættest Ja. Og hvad er det så, man vinder? Man vinder en mulepose. Det er fuldstændig korrekt. Og så har vi det, øh, og det vil vi lige sige, så har vi det, der hedder et interview bagefter. Det er helt rigtigt. Lille interview. Hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, Det er den nemlig. Så, øh, skal vi ikke springe ud? Jeg har allerede trukket det første nummer. Og vi spiller øh, først en række, og så en fugle, ikke? Jo, og hvis man sidder derhjemme og tænker, gud, jeg har ingen plade. Det gør ikke noget. Jeg kan bare have den ind i hovedet. Naturlig Er du klar? Ja, jeg er klar. Det første nummer er 14. 14. 14 er det første nummer. 70 ringer og 20 ringer man, når man øh, mener, man har bingo. Og så husker man selvfølgelig at sige bingo, som det er allerførste. Nummer 26. 14. Og nummer 26. Og 26. 14 og 26. Hallo? til du! Ja, men det er da fuldstændig lykke. Er korrekt. Tillykke med det. Tak skal du have, tak skal du have. Hvem har vi igennem? Nej, Anders, først skal lige sige, at det er et interview. Er det, det? Jamen, ja. det er et lige okay. det interview. I skal vi bare lige opmærksom på det skal vi interview. Have, uh... Nej, nej, vi vil bare sige det, fordi nu ved vi det. Nå, hvem øh, har vi igennem? Mark? Er det Mark? Ikke? Ja. Det er Mark, Jo. Mark, oh, vi skal bare lige uh, sikre os, at uh, du er helt klar over, det her det interview nu. Ja, og du er i radion. Og okay. vi er ikke efter dig, skal Og de siges. Præmissen tværtimod. er ikke, at vi er her for at hakke dig ned. Nej, tværtimod. Vi er her for at sige tillykke. Du har vundet en mulig pose. Og så vil vi Anders godt iværksætte et lille mini-interview omkring baggrunden. Mark, hvor ringer du fra? Jeg kunne høre, Mark var røget ud, mand. Nej, hvad skete der med Mark? Oh, jeg skal lige hurtigt have telefonen ned. En, oh, nej, Mark. så ringer vi op til Mark. Mark lød meget rar. Øh, men måske øh, følte han sig sniløvet. Det vil jeg ikke afvise. Du var noget sarkastisk, Anders. Er du der, Mark Hallo? Anders. Øh, men du skal på, nok men, ikke være så sarkastisk øh, i dine bemærkninger. Prøv at høre. Uh, Restarting connection to lort, med lort på ja, for... i Danmarks Radio. Ja. Det vi kan glæde os over, det er, at nogle gange så kommer radionalet ud. Skal vi tage den anden telefon? Velkommen til Radio Pik. Jamen, den har jo bare, altså, de har jo købt det system, Jeg er, lige, ikke? Jamen, jeg er Nu, det, virker det system virker ikke, virker og, jeg, ikke. og, jeg, og, jeg, og jeg, jeg tror, alle alle... Det virker heller ikke i dag. Øh, alle egentlig, der lytter, det her, de deler den frustration. Jamen, jeg er ked af undskyld, jeg det altid skal handle hans, om vores telefonsystem. Jeg tror på nærmest ikke det jeg ved det godt, altså. men jeg er, det bliver bare så pisse ophisset. Jamen, jeg ved det godt, men det er også sådan set Også fordi, prøv at det, der det så sker, det er, så kommer der en eller anden ned. Øh, Hems gemst, Lima Lars, hvad de hedder alle sammen, og står hernede Jamen, det virker jo fint, og sådan noget der... Det er jo ikke dem, der sidder i radioen, det er dem, der hæver deres fede hyre for at gå rundt og tjekke, at det byen virker, som det ikke gør. Men det er periodiske fejl. Medielicensen også... burde man lade være med at betale så længe. Nej, nu skal jeg nok besøge Vi har op til, Mark. Her. Så skal jeg... Nu kommer Mark igennem, og så er det helt meget bedre. Ja. Nvminder han sidder og hænger radiohan i. Hej høj. Spændende. Det der sker nu, kan lytte, Det er. Hej Mark. Hey Mark, det er Anders Anders. Hej det er, Ja, det er Markets spørgsmål. Men det der sker nu, det er, at. Øh... Vi sidder her med en almindelig stationær telefon op til mikrofonen. Kan du høre os, Mark? Ja, men jeg kan godt høre, ja. Mark, tillykke med det. Du har vundet i Tittes Tak! Åh, fedt. Mark, må jeg spørge, hvor er du hen? Hvor har vi ringet hen? Jamen, altså, jeg er ringet til at høre. Til at høre? Havne? Havnevej? Ej, Stamholmen. Stamholmen. Hvad laver du på Stamholmen lige nu? Jeg er maskinlærling. Maskinlærling? Er de så maskinarbejder, eller...? Eller det er alleskinearbejdere. Yes. Alu? Ja, Alutech. Er Alutech finere end almindelig jern? Jeg kan ikke... Jeg kan oh, det er Anders, du skal... Kan det, han kan kun høre i, jeg holder den her. Okay. Ja. Er Alutech finere end almindelig jern? Jamen, eller er det et rødnespørs? Det er bare med aluminium, altså det vil sige, at vi arbejder i aluminium. Okay. Men Mark, må jeg spørge om noget? Aluminium er vel lidt en fattig stol? eller jernart, ah, er det ikke. <laughs> Nej, altså, jeg vil lige sige, jeg lavede sådan en meget lille klods, der er 10.10 i går. Ja. Der skulle jeg lave 100 af dem, og det kostede 26.000. Ja, det er meget godt. Altså, det er ikke billigt. Nej, jeg, hvis, det... hvis man skulle spørge, at der inden for metalarter, eller metalogien som sådan, befandt sig en kongefamilie, så ville aluminium vel være i kongefamilien, eller hvad? nej, ah, ja, det er... Altså, hvorfor stiller man sådan et spørgsmål? Jeg er kun lærling jo. Nej, ja, det er rigtigt. Han er kun hvad? lærling Mark, hvor lang tid har du igen? Altså, sådan en lærling. Jeg har faktisk kun lige startet. Nå. Så jeg har faktisk tre år endnu. Hvorfor valgte du maskinarbejde frem for øh, smed eller øh, værktøjsmager for eksempel? Jamen det var, at jeg var arbejdsmand i en modfirma i, i nogle måneder, og det smadrede frem i ryggen. Så håndværker, der tager det stille og roligt. Så maskinarbejde det er meget nemmere, fordi det skal du bare trykke på nogle knapper. Mm, det, det var min far, og nu har jeg forstået at det igennem 26 år. Jeg har haft så travlt på arbejdet, og manden han har bare stået og trykket på nogle knapper. Kan du høre det? Mm. <laughs> Mark, du har vundet øh, en, øh, en mulepose. Ja, du har. Godt, ja. Og ved du hvad, vi er rigtig glade for, at du var igennem. Og det, du skal, det er, at du skal sende os en mail på 16.0. Ja. Yeah. Er, der, er der mail inde i den der computer, som maskinen kører på? Uh, det er dig, der er der nødvendig Hvad sker Nå, der nu i baggrunden? Jamen, det er fordi, vi kan jo også have radio, så jeg står udenfor for os, nogen, der råber til mig også. Du er, du er radioen, ja. ui, ui. Nå, hvad er okay. det i radioen? hvad er det? er crazy shit. Det, det, det. Uh, uh, uh, uh. Uh, Einstein er ansat samme jækken. Ja. Uh. Øh. Når billedprisen er for jernvender de. Må jeg det du du skal gøre. Vi skal, gøre. skal sende os en mail på seffersøn@snedevladet.dk. Når du kommer hjem. Ja. Ikke også. Og så øh, i emnefeltet skal du bare skrive dit mellennavn, uh, som er dit... Lamotts. <laughs> nej, det, synes, det er sådan ikke. Uh, nej, nej, nej, det gør ikke noget sådan her. Og jeg vil også sige, hvis du så ydermere kan fortælle aluminiums placering i det periodiske system, så er der en ekstra mulighed for vej Ja, jeg bliver også til at tjekke børnene. Ja, hvad sker der? Der er lige noget aluminium, der skal rydtes. Jo, tak. Kom lige lige, Mark. Mark, så det nu. Nyt tøj, nyt tøj. Ha' godt, Mark, og tak fordi du ringede ind. Jamen, det var du så lidt. Tak, farvel. Det du nyde jer? Lidt i måde. Hvorfor er Mark? Det vi gør. Hvad er Han var, Han var eddermem sød. Også af en alu-lærling at være, der, fordi, at øh, det er tit, at, at, at, at, at, at læringen kan jo godt blive lidt i løbet af sådan en dag. Ikke? Grundet tekniske problemer i Danmarks Radius studie 61.0. Så kan det. vi desværre ikke øh, spille pladen fuld. Nej. Heller ikke i dag. Nu vil jeg gerne lige læse en mail op, som vi fik fra øh, en af vores søde kollegaer i dag. Han hedder øh, Anders. Hvad godt navn? Det betyder jo et mandib Mm. Mm. Ved du, jeg også bliver kaldt på hebræsk? Nej Jinji Det er rød <laughs> Ligesom ginger Jeg tror, Så. det er noget, de siger, det betyder rød Anders. Men okay, finder det Det betyder You are just like Palestine Hej uh, Anders Anders Skriver en, der hedder Anders Jeg synes, I har fået lidt numerologi med i jeres program Det er en retning. Tilfældigvis har jeg opfundet en numerologimaskine Under mit arbejde i Spolebåndsarkivet <laughs> Anders arbejder i DR's Spolebånds Altså, vores er utroligt overset. Send mig jeres fødselsdator, så skal jeg sige jer, hvem båndarkivet siger I jer. Uh. Anders er studentermedhjælper derover. og det der sker nu, det er, at vi ringer Anders op. Og en mand, der er destineret til noget større, end bare at være studentermedhjælper. Vi ringer Anders op på Proaktiv, det, vi siger. kalder vores nødtelefon. Det er sådan en, vi normalt bruger, hvis Barsebæk er sprunget i luften. Men i en vis forstand er den jo også. Det kan man sige, det er. Så derfor gør vi det nu, at jeg simpelthen ringer. Altså, jeg tager mig den frækhed. Du ringer på ej, det er 30 først. Okay, flokken. Øh, nødtelefonen er gået ned? Nej. Bare lige fundet... Øh... Skal vi jo vinde på klartonen? Nej, det tror jeg det nu her. her. Og nu sker der det, at Anders ja. han laver øh, almindelig stationertelefoner. Ja, ja, ja, ja. Hør så. Det her, det er telefon. Hej Anders, det er, det er Anders. og Anders op for første sag. Goddag Anders Thomas. Hej. Tak for din mail. Velbekomme. Anders, du sidder i øh, Spolebåndsarkivet. Det er rigtigt. Hvorfor gør du det? Øhm... Puh, det er skide godt spørgsmål. Ja, det er et interview, det her. Nå... No. Jamen, øh, det gør jeg vel øh, for at øh, slå tiden hjælp til kælde Men Anders, det er vel sig for at, at arkivere spolebånd, ikke Ja, ah, hvad siger du? At, at, at Ips spolebåndsarkiv arbejder med, vel, primært med arkivering af spolebånd, er det korrekt? Og fremfænding. Og fremfænding, det er ikke korrekt. Hvor mange spolebånd er der i kælderen? Der er vel... Øh... Altså nu er der jo lidt, lidt råd efter 57.000, men, øhm, numrene går op til 97.000 et eller andet. Anders, hvad skyldes det, der er råd efter 57.000? Er det øh, valumanden, eller han stoppede, eller hvad skete der? Jamen, ja, det er nok lidt, men jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, det er fordi, at øh, i nogle af de her urigelig mange flytninger, så er, er der ligesom små lommer af spolebånd, der har fået sig rundt omkring. Så hvis man kører øh, på motorvejen syd for Kærte Minde? Og fandt det... over en kasse, hvor der står statsråd i 1957? Så skal det helt af. An. Ja. Anders, hvad er, er det alle... Jeg skal lige høre ganske kort. De spolebånd, der taler om, er de alle sammen i samme størrelse, eller også varierende øh, omfang? Nej, det er ganske varierende omfang. Okay. Og de største, de okay. arbejder med, hvor store er de diameter? I, i hvad noget, Diameter. I diameter, der er vi de nok op i... Er det... Hvad, hvad skal vi sige? Er det 35 cm, ved jeg tro Hold da. Må spørge om noget? Plejer man ikke at måle de tommer? Nå, men, øh, men jeg er ikke gammel nok til det. Men der er Anders jo sådan, Anders, at, at, at, at, at, at spolevolden ikke var. Mm -hmm. men, men jeg synes, det er en utrolig spændende øh, maskine, jeg forstår, du har udviklet. Kan du forklare principperne omkring den? Idéen er jo ligesom, at hvis man har en, øh, en fødselsdato... hvor og det har de Ja, men, men hør nu efter. Nå. Hvor I der indgår et nul, altså for eksempel 7. september. Ja. Så øh, er man inden for vores nummerratis, og øh, så kan man få tjekket sin fødselsdato i, øh, i vores arkiv. Det er, så en genial, den, det er en geniæl, et genialt koncept. Du er ekstremt velhævende, det her, Anders. Fordi at, det det, hvis regner. det tager luft under vingerne, så, så er der jo altså hårdere tosser derude, der tror på det her. Som, som begynder at, at male deres fødselsdato ind, og, og, og, og der kan du altså snart sagt tage hvad som helst for, fordi... Folk, folk, det, de... Ja, godt. Men jeg er med på... Anders, har du 0 i din fødselsdag så? Om jeg har taget min? Nej, det har jeg ikke. Ja, ja. Jeg, jeg, har, jeg har 0 i min, uh, Anders. Øh, må, vil du prøve på min? Det kan du tro. Er du, Hvad er, drikker du? Hvad drikker ja. du? Ja, jeg bringer kaffe. Oh, det er jo på. den eneste, fandme gode god idé, at vi kan gå og Tak. Det skal også stoppes, det synes jeg er seriøst. Det må man stoppe med det samme. Hvorfor skal jeg med mine medielessenspenge betale for gratis kaffe, samtidig med, at mit parti bliver svinet til i udsendelse efter udsendelse? Og det kan vi nok stoppe med en dag, når vi kommer når vi kommer til magten. Ja, og Nasser holder op. Undskyld, Anders. Er du klar? Jeg siger, jeg har født 15, 10, 63. 15, 10, 63. Det laver vi hurtigere om til 15. Ja, det er, altså, det er jo lidt numerologisk, det ikke helt korrekt at fjerne de 0, som faktisk symboliserer 1-tallet til 10 tal. Jamen hvis man så sagde 15, 11, jeg er født 15, 11, 72. Altså, det, man, det man kan gøre, man kan snyde lidt, ikke? så kan man sige, okay, 15, 11 Mæh, og 15... Nej, der er ikke noget at snyde i numerologi. Nej, men der er, der, er, der er højere eller lavere niveauer af numerologi. Og som I har nogle nomodulige fødestalsorer, så må vi køre lavere niveau af nomologi. Jeg vil ikke være født den jeg, 7. november. Ja, det vil, det jeg jeg, jeg vil ikke være født ikke. den 15. i første. Det ja, men det er bare søv. Men, men nu er det så okay. 15. 10. For dos. Okay, ja. godt. 15. og 15. i 11. Okay. Det vil jo sige, at I faktisk kan føde dig lige efter en Ja, en måned med. En måned. <laughs> og ni år. Altså, en måned og ni år. <laughs> selvmæssigt, selvmæssigt er det faktisk kun... Et nummer fra hinanden. Numerologisk, ja. Yes. Det er Præcis. godt, Ole Gieber, men lad os nu lige <laughs> Kom frem... Nu er det jo altså stor stort spole, og lige tid til at... Altså lige, lige med dit Og nu kan du høre, nu ryger Andersens mobilsignal, for han er så langt nede i mosevandet, her på Amagerfældet. Jeg tror faktisk, at hvis der ikke havde været skillevæk i at byen så kunne jeg spytte jer i herfra, hvor jeg står. Er det rigtigt? Er det tosset? Ja. Jeg er meget tæt på, Undskyld, så mente jeg ikke, det målgivet Jeg mente heller ikke, det målgivet Det var sarkasme, og det, er ja, det var ironi, og det, det var en fejl. <tøk> Nå, men er I klar? Ja. Hvem var det, der var 15 10? Det var mig. Det var jeg. Der er endeligvis ikke nogen af der er udvundet. Okay. Men Anders? Hvad, ja, det er sådan en joke? Må den joke, Anders, den har du brugt rigtig mange gange. Når man og der er desværre alt for få mennesker, der kommer og henter smulebånd her i huset. Åh, <tøk> uh -huh. oh, ja, kom med det. Du er en smuk lille skål. Åh, oh, <laughs> det har jeg altid drømt over med jer. Ja. Arkiv 1510 har titlen, en smuk skål. Ej, det er dig. Nej. Sådan en, der kan rumme en masse ting, hvis jeg må lægge min analyse ned over Jeg vil gøre det, gøre det. Analysere. Altså, men kan det muligt at låne det bånd? Det vil jeg da her gerne høre. Det er det helt bestemt, men så skal I jo have en spolebånds. Ja, den låner vi også inde på Teknisk Museum. Ej, den det er jo det, vi afvikler herfra. Nå, nu jeg er det rigtig gud, det har vi da stået her over i hjørnet. Men, Anders, hvad så med mig? Ej, du tænker bare ikke oh. Okay, nu spændende. Altså, jeg ville hellere være den anden andre, så det var mig. Ja. Hvad med mig? Jamen, det er det. Altså, for det første, så er, er du væsentligt kortere. Altså, der er ikke nogen, der har givet at lave så langt rart, du kommer dig. En smuk skål har man i er valgt at bruge 28 minutter og 10 sekunder på. Ja, det synes jeg er flot. Øhm, og øh, 28, for dig har man valgt at bruge 3 minutter og 50. <laughs> og det er så, da, da, da, da, fordi du er... Lige så kedelig som Øresundsforbindelsen. Hvad? Hvad? Hvad? hvad, hvad? Det var Øresundsforbindelsen, altså. ja, det var sjovt, hva? Ja, det var sket. Kæft, det var sket. Tre minutter om Øresundsforbindelsen. Anders, tak fordi vi må ringe til dig første og sidste gang. Nej, Anders, altså, det skal vi have mig. Vi ringer mange gange igen. Må vi ikke ringe? Kunne vi lave en lytterservice, Anders? Det gør du med andet. Ja, folk, der så lige har de rigtige ja, men de passer er ind i dit system, altså <laughs> dit eget fødselssystem. Kun man eventuelt, når telefonerne engang virker i 2012. Så en okay. fredag i 2012, øh, på fredag, ja, på, fredag. Lytterne, på fredag. kunne vi tage tre lytter ind? Og så, og så simpelthen, at vi hører, så det, hvad, de vi er... høre, hvad de er af er spolebånd og er optagelser? Jamen, det kan man lige præcis. Og så ville jeg altså rigtig, rigtig gerne øh, kunne, øh, måske lige afspille en lille smule fra dem, Anders. Er det, er det for meget? Ja. Man, nej, men altså, jeg kan jo bare kaste dem ned til jer, hvis det sker. Det er det, jeg tænkte. Det vil altså være ja. fedt. Jeg vil i hvert fald godt høre en smuk lille skål. Nå, så men vi skal have dem igen. Ja. Ja, rolig nu ja, det er rolig nu, Nasi. Det er jo det, jeg har svært ting i ja. Mediarkivet. Rolig nu, Mussolini, Jesper, det er langske ja. ja. øh, Anders, vi ringer freder, ikke? Skide ja. godt. Det er godt. Tusind tak for hjælpen. Moin. Velbekomme. Hej. til den lille modskål. <gølge> den lille, fine porcelinsdumpe. Ja. ja, hvad så, Øresundsforbindelse? En halv bordet tulle. Og en kunstig ø. Ja, du vil sænke Det er <var>, ikke engang en bordet tulle. <gølge> kan jeg forstå, hvad Der er rigtig mange unge mennesker, primært. Øh, der, er mange, øh, der er mange unge mennesker, der godt kan lide det, vi har spillet her. Tokyo Hotel. Det er jo meget noget tysk halvøj. Og ja. øh, noget, der hedder monsoon. Med en lidt androgyn forsanger, ja. øh, som øh, Pierre er også med. Er det Det er, det er fordi, at øh, tit, når man er i puberteten selv, øh, og er, øh, bliver det, der hedder lidt kønsforvidret nogle mm. gange, så kan det være enormt frigørende at, øh, at blive forælsket en, hvor man rigtig ved, hvad der har været. Det ved jeg da fra mig selv. <laughs> altså, da jeg var i puberteten. Anders, godt, det øh, vi, ikke. vi øh, skal lige jeg Inden vi går videre, vil jeg godt ah, ganske okay. kort. Ikke fordi vi skal tilbage til hjemmet eller noget, men bare som to sproglige eksempler på, at der gemmer sig besynderligheder i alting her i verden, uh -huh, uh -huh. Anders. Så vil jeg godt læse to spørgsmål op bare. Ik ikke for noget svar, men til øh, brevkasser i hjemmet. Og, ja, og øh, ja, først får du den, der hedder Legetøj til Hunden. Hvad Og det er sådan set ikke særlig spændende andet, end at der inde i det her spørgsmål ligger det, der hedder en overraskende oplysning. Lad Jeg har en lille pudlehund på syv år. Jeg har ikke mulighed for at gå så meget med den, da jeg er handicappet, så derfor er det vigtigt, at den leger med noget, der aktiverer den. Den får blandt andet små godbider i en lille bold. Det der den allerhelst vil have, er nogle små tørpiller til kattekillinger. Må den få det, og kan man tage skade af det. Hvad var overraskende oplysning i den lille? Tørpiller. Nej, Godbider inde i en lille bold. Nej men det er, som hun har, siden eks hun har ejer, ja, der synes jeg faktisk ikke, at det er. Det kan vi mange gerne Så kører man uh, sådan en bold, og altså, så laver man selv huller i den, og så smider man godbider ind i. Og så, når skal, så skal hunden jo øh, rulle øh, bolden foran sig, så, så ryger godpideren ned, så bliver den aktiveret. Kæft, jeg vil også have et dyrt Altså i gamle du... dage, der slog man den jo helt vildt, hvis ikke gavet ikke? Men ja, det, dyrer... det er jo så blevet lidt mere frigjort nu, kan jeg forstå. Nu er det en bold. Okay, så er der øh, John, siger, du ved, der er sandt ikke? Der er en dame her, der har et spørgsmål. Okay, øh, John, jeg er en dame på 80 år, som har børn, børnbørn børn og børn Jeg, jeg mistede min ældste datter i 85 år, hun efterlod sig en datter på syv år. Jeg har haft god kontakt til hende Indtil 99, så stoppede kontakten. Jeg har prøvet alt uden resultat. Pina i dag, betjent i rum. Hvad er der sket? Betjent i Rom. Præcis. <laughs> det er interessant. Okay, det var bare det. Vil du høre svaret? Jeg ja, kan for satan okay? Kære mormor. Stølling har... flyver dig ned. <laughs> du har ikke gjort noget forkert. Du har, uh, hun har haft en svær tid rent følelsesmæssigt og har holdt det for sig selv. Hun har det godt i dag, øh, men er flov over den manglende kontakt. Hun har dog kontakt med flere nu. Du vil også få kontakt i form af et brev. Hør, ja. Lige inden vi lukker ned for i dag, så skal vi lige spille nogle klip. Det er jo vores ven Trotsk som jo sejler rundt. Ja. Og, øh, vi, vi er ikke helt vil... klar over, hvor han sejler rundt hen. Vi skal ikke sige så meget, Nej, tror jeg. Ja. Andet end vi skal høre klipene, og så kan man sidde og tænke over. Hvad? Hvad der sker? Hvad er der gået forud for det? Her? Hvad, og sådan, hvad er det, der, der, der sker og det? hvad er der blevet indtaget? Der er også en familie, som er udsendt af Aarhus Oliemølle op på uh, Sulawesi. Yeah. Der hedder Margrethe og Knud Kær. Og de sidder ved at sin koncentrationslejr. Knud at skriver en bog med meget lys titel, der hedder På Havet flød en kokosnød, eller... Okay. Der er en 1200 legende på Java, der siger, at landet ville blive styret af en stor hvid bøffe i flere århundreder, og det var altså hollænderne. <laughs> det minder er det ham det, af sin, sin aften på Den lille gule abe, som det javanske savn fortæller... Kan du se der ja, sidder i med sin ærter? Vil, vil Det have, er en rigtig stor. Den lille gule abe, som det javanske savn fortæller om fra 1200-tallet, om at det ville komme og befri uh, Indonesien efter den store hvide hollandske bøffel. De er her altså lidt længere. De er her i 3,5 år. Åh, oh, hvor er det langt Det tager lige lidt udlandsk. Når man er fløjt i sådan en lang tur, så får man jetlag. Og det bliver værre med årene. Så lå jeg at tænke på en, nat, at uh, jeg vil tænke på mine yndlingsdægter, som man ikke kan sove. Det tænker jeg på en engelsk mystiker og maler og digter, der hedder William Blake, som har skrevet noget af det smukkeste og mest poetiske om det at tro. Uh, han siger, at på indersiden af, af Jomfru Marias blå karpe, der kan alle mennesker opleve uh, alt det, som alle godt ved, hvad der er helligt. Jeg skal spørge på nu for helvede. Er det svampetrippet? Nu kommer jeg til at tænke på, at man tænkte, hvis man en af enersiden af Yomfumarias blå karp i tu, og brugt den som karklud, så kunne man jo gøre sig uendret med hele den katolske befolkning. Nu må vi jo så se, at der ikke sker flere ulykker, inden vi kommer ja, hjem igen. Jeg tror bare lige, ved, at den ikke er, Troels. Det er jo en mand, der lykkedes at være i Indonesien i forskellige uger, uden at opdage, at der var lavet. Jeg kunne godt tænke mig at få. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så... Spinal's Podcast, we're coming to Spinal's Podcast. We're the best in Spinal's Podcast. Popper, Popper, Spinal's Podcast. We're the of